casa noastră. Autor Octavian Goga Trei prânfrățâni ce stau să moară își trămur creasta lor bolnavă. Un vânt le-a spânzurat de vârfuri un pumn de fire de otavă. Cucuta crește prin o gradă și polomida ei le-a Ce s-a ales din casa asta vecine neculai al popii? De pe pereți îngălbeniți se deslipește în paturi varul și pragul îmbătrânit începei putrezii stejarul iar dacă razele de soare printre făcuși cale, văd sporul pânzei de păianjen și înfiorate mor de jale cum dorm acum de mult pierdute sub vreascurile stinse a vetrii Poveștile înșirate seara, de atâtea de și cu metri. Cum tremura cenușa aspră, ce înfiorați în parcărbunii, de vraja care mai păstrară din câte povesteau strabunii. Înfipt în meșter grindă, iată-l, răvașul turmelor de oi. Și reagul lui de crescături să uită atât de trist la noi. Îmi duce mintea în alte vremi, Cu slova e binecuvântată, În pragul zilelor de mult, Parcă te văd pe tine, tată. Și parcă aud pocne de bici Și glas tăruitor de slugă, Răsară mama în colțul șurii, Așează încet merindea în glugă, Înduioșată, măsărută, Pe părul meu bălan, pe gură. Zi tatăl nostru seara, dragă, Și să te porți la învățătură, Și uite-mi trec pe dinainte, în rânduri rânduri toate cele, Orașul înnegri de fumuri și toate plânsetele mele, Cum m-am făcut apoi cu minte, cu vremea ce înaintea, Și m-am trezit pe nesimțite, când zice satul, Dumneata. Și câtor strigături la joc țineam cu glasul meu ison, De câte ori am spus povestea lui Alexandru Machedon, și ca un cântec, cum s-a stins frumoasa mea copilărie, Și dragostea de două veri cu fata popii, Irimie. Cu valul vremilor ce curg, atâtea cânte ce s-au dus, Și valul vremilor ce curg, atâtea cânte ce-a răpus, Eu vă sărut, păreți străbunii Pe varul alb scobi de ploaie. De ce-ți ștergi ochii cu cămașa? Ori plângi, vecine Nicolae. Lectura Maia Martin